بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا محمد بن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tokiendelea na darasa zetu Leo tuko katika sura ya 34 sura 7 yenye aya 54 mwenye Mungu mtukufu Subhana wa Taala anasema Alhamdulillahil ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa alhakim alkhabir Alhamdulillah Mwenyezi Mungu anajithibitishia mwenyewe sifa kama ambavyo anastahiki Sifa zote tukufu na za ukamilifu tunamthibitikia Mwenyezi Mungu ambaye lahu ma mawati wa ma fi ni milki yake vyote viliyoko mbinguni na viliyoko ardhini wala al na mwenye kusifika fil Mwisho huko akhera ishu na akama anaposifika hapa mwanzoni duniani wa huwa khabir, na ni mwenye hikma na mtambuzi Ya'alamu ma yalju fi al wama wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas-samaa'i wa ma ya'ruju ya fiha wa huwa ar al Mwenyezi Mungu huyo ni mtambuzi anayajua yote yaliyo ardhini na yaliyo ndani ya ardhi inayotoka kutoka na ardhi kama vile mimea na maji ya temtem na madini tem -tem, وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لبلدي انا juu Mwenyezi Mungu yanashuka kutoka mbinguni na yanayopanda wa huwa rahimul gafur na ay munyezi Mungu ni mrehemu ni msamihivu waqala alladhina kafaru lakini anasema kafiri wajinga la taatina saa qul bala la taati yanukum alimul Alimul ghaib la ya'azubu 'anhu mithqalu dharatin bis-samawati wala fil ardhi wala asghara min dhalik wala akbaru illa fi kitabi mubin. Wanasema kafya kuanusha kijeuri kabisa hakitujii kiyama. Mwenye ng'sema ambie Muhammad. Ndio bala ndio yarabbi na kuwapieni na mlawangu la ta'ati kita kitakujieni kiyama na kuapiene alimul ghaibi wa na mjuzi wasiri munyezimu la ya asub anhu wa na elmu ilmu yake munyezimu huyo mithqal dharatin kitu chenye uzito wa tembe moja ya atom tembe moja ya etom haiepukana na ilmu yake munyezimu Hiwe tembe hiyo fi samawati wala fil ardi au ardhini wala asghar min zalika wala ahibu kanani almiyake chembe ndogo zaidi kuliko hiyo etom wala akbar wala zaidi illa fi kitabu mubin ila isbakwayko katika kitabu imeandikwa wazi li yajzi alladhina amanu wa amilu salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim amejiandaa Mwenyezi Mungu kuwalipa wale walioamini na wakafanya mazuri ya faraaidu za ibada zao na sunna hao atalipwa mazuri Kwa, mazuri yenyewe lahum maghfiratun wa rizqun karim Watathibitikiwa wao na msamaha wa Mwenyezi Mungu na riziki nzuri walzina saahu fi ayatina Na wale wanaotembea katika wakaendelea katika ulimwengu na kuzifanya aya zetu kama hawazitambui mwajizina wakajifanya hawatambui ukweli wa Mwenyezi Mungu. Ulaika lahum adhabu min alim hawa Hawatapatwa na adhabu mbaya kabisa, adhabu ya moto ambayo inayoma. Wa yara r utu utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq. Wa yahdi ila sirati alaziz alhamid. Wa yara r utu utul ilma wa wale walaw ilmu alladhi unzila ilayka ilakijatun shukwaka min rabbika kutoka malwaka walhaq cha kweli wayahdi ila sirati alaziz alhamid innaka ongoza kwa njia ya mshindi mwenye kusifika waqala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idha muziktum kulamazikun innakum lafi khalqin jadid wa nasama kafire hebu njoni tukuelezeneni Tukuelekezeni kwa kijana ambaye epatwa na wazimu anakuelezeneni ati mtume Muhammad SAW ndiyo kapata na wazimu anakuelezeneni idha muziktum kulla mazaka kwamba ninyi mkisha kufa mkachawanyika kila mchawanyiko. inakum la fi raqan jadidi hakika yenu mtarejeshwa katika umbo jipya si, si wazimu huu aliona aftara ala allah kadiban Ambihi jina. بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البائن بل الذين لا يؤمنون ونسهم افترا على الله كذبا انت هي اممزوليه منيزمغو اوغو امبي هينا او انا وزيرو مزينغ وانا يपिंगا يوتي هايو ازوا متومو وكه bali ladhina la yu'minuna bil lakini wale walla saw wake mutawaka munyezumgo wasaw wake na kitabu chake munyezumgo la yu'minuna bila akhirati akhira. pao fila adhabi wadh dalali katika watakutana katika khali sana nzito mzito kudumu na upotevu mbali na haki afalam yarau ila ma bayna wa wama khalfahum مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْسِلَنَّ إِنَّا شَاءَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ أَفَلَمْ يَرَوْا بِهَوَانِ وَهَوَانِ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَذَلِكَ يَجْعَلُ رَبُّكَ وَمَا خَلْفَهُمْ كَذَلِكَ يَجْعَلُونَ مِنَ السَّمَاءِ كُتَلًا نَّبِغًا وَالْأَرْضِ أَرْضًا حَوَانِ كَمَا إِنَّ شَاءَ نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ tukitaka na tukiamua tukia tunaweza tukawazamisha wao ndani ya ardhi au noski tualehim kasafa minasamaa au tukawangushie kipande cha mvingu kikawasaga saga inna fi dhalika laaya hakika ndani ya hayo kuna dalili wazi, liku liabdi munibi kwa kila mji ambaye anarejea kwa mwenyezi mungu wa laqad atayna Dawuda minna fadla mwenyezi nasema, Tulimpa Daudi kutoka kwetu utukufu na heshima. Tukayasemeza majabali na kuwepa amri ya wachenye tayari. Ya jibalu awwibimabu. Enye majabali nyi. Arjeeni kwa Mwenyezi pamoja na Daudi. na ndege wa alanna lahul alhadidi. Na tulimlainishia Daudi chuma akawa na kisokota anakipinyanga kama udongo au kinyunya cha unga anaea imal sabiqatin wa qaddir fi al-sard. Ya'malu inni la bima ta'maluna ta basir. Tukamwambia Daud tengeneza nguo za kuenea za kuadhimili yao wapiganaji. Wa qaddir fi al-sard, katika ufumaji wako isi kama mzito ambao kisha kuvaa mtu hawezi kuinuka. Wa'malu saliha fanyeni uzuri, paneni mazuri hata ya mwezi mungu in bi ma basir mimi yote mnayopana naiona wa sulaimana rihu khudhuhha shaharun wa rawahuha na Sulaimani ni tulimpa utawala wa kuutumia upepo akisafiri safari yake ya asubuhi mpaka jioni mwendo wa mwezi na safari yake kwenda jioni mpaka asubuhi mwanzo wa mwezi wa asadna lahu wa aina na qitri Che chemchemi ya shaba akawa anatengeneza anachokitaka kutokana na madini hiyo wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi na katika majini tukampa tuka utawala wa majini akawa wakaweko wale ambao wanafanya kazi chini ya taa yake Bidhini idhni rabbii kuambea wake wa man yasekhu minhum na yote atakayejaribu kuwa mkaili katika hawa majini ana amrina ka yetu namri yetu nudhiko pemina adhabisahi Tuliamua kumwanjesha adhabu ya kungua ya maluna lahumaya sha'u mim mahariba tamathil wa jifanin ka wa kudhuri rasiyati madwad sad daud da shukran wa qalilun min ibadiyashakur ya maluna lahumaya sha'u majini hawa walikuwa kimtengenezea sulaimani anachokitaka ukimtengenezea sulaimani bin daud kila anachokitaka mahareeb kama vile mihrabu majukwaa na mapi, na na au masura ya majengo matukufu matukufu wajifani na viungo vya kupikia ambavyo haviondoki katika jiko kaljawabe viungo hivyo kama mabawa wa konduri rasiyati na majungu yaliyokuwa yamekaa katika jiko lake hayaondoki wa e ala Daud shukuran tukawambia fanyeni nyinyi watu familia ya aida ya Daud fanyeni mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu wa qalilun min shakuru. kwani ni wachache katika wajawangu wenye kumshukuru Mwenyezi wao falamma qadayna alayhi al majini walikuwa katika taya Nabii Sulaiman wakifanya kazi usiku na mchana asubuhi na jioni bila kusimama bila kusita kabisa Falama qadayna alayhi al lakini lakinnatu lipummuhuliya da sulaymana kifo. ma lahu hum ala hakuna kilichoweza kuwafahamisha wao kifo cha nabii sulaymana illa dabatula an taakul min satahu ispokwa wadudu ardhi nchwa walayila ilifimbo yake aliyotegemea falamma kharraj khara, wakati Nabi Sulaiman alipoanguka baada ya kuliwa fimbo yake na unchwa ma lahum ala maatihi illa labatu aldi taakul saba falamma kharajat alipo Nabi nabii Suleiman tabayyanatil walijuwa wa jini, yaalamuna al allau kanu kama law kan anajua mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu malabithu fi al-adhaabi al Wasingalibakia kuendelea kuwa kuteseka na kuadhibika uh, kwa kufanya kazi za usiku na mchana lakini wafanya kazi muda wa mwezi mzima na wakati bwana bwana mkubwa ameshakufa lakini kwa kuwa mitume haiyozi basi walikuwa anaona vile vile bado yuko hai tu tena japo kwa wala hakozungatiapo bwana poesi hako zingatia, hapo. Lakad kan li sab'a fi maskanihim Kulikuwa kwa kabila la Saba ndani ya mji wao ulikuwa na miujiza Jannatani na yamini wa shimali botanbil moja upande wa kuliani moja upande wa kushotani Tukawaambia kulumu riski rabbikum washkurula Kuleni katika riziki zenu na mshukuru Mwenyezi Mungu Baldatu tayyibah, injonem njimzuri, warabuna ghafur, na Mwenyezi Mungu na msamaha. Fa aradu fa wa kaipa mgongo amri hiyo, fasanna alaihim sayilal aram. Mwenyezi Mungu asematokuwalipa mgongo amri hiyo tuliwapelekea mumbu wa maji yaliyofungwa, wabadalnahu bijanatayhim jannatayhim jannatayn Ukulin ukul khamt. Natakuwa kwa badala ya ile bustani nzuri nzuri wa walizokuwa nazo tokoba deliciia mustanbil nyingine tofauti na zile zenye, zenye miti ambayo si chakula si chakula kabisa wa aslin na wa, na miti, miti mivinje, wa shayin. na kidogo mensodrin kalele katika mikunazi yalionao uchache wa manufaa wa manfaa hayo ndiyo mazao yaliokuwa wa kupewa badala ya, ya bustani iliyokuwa na makoma manga, mezabibu, tende na kadhalika. Dalika jizainahum bima kafaru wa halun najazi ila alkafir. Malipo hayo tuliwalipa kwa sababu ya ukafiri wao. Na kwani nini hulipwa malipo kama hayo kwa makafiri? La. Jibu ni kwa dha. Hawalipi malipo haya yanayomna hiyo waliolipa watu wa Saba nisipokuwa makafiri wajana baina wa baina alqurati barakna fiha qur'an zahira kabla ya kukufuru tulikuwa tumewafanyia baina wao miji ambayo ya baraka yanayokuwa kitia kizunguka katika miji hiyo kwa starehe zao tuliowafanyia miji iliyoshikamana wakitembelea wakitembeleana bila ya uzito bila ugumu wote bila ya matatizo yote wakadarna fiha sa'ir na qadiria tuliwapangia ndani ya miji hiyo mwenendo siru fi layali wa yama aminin tukaambia tembeeni ndani ya miji hiyo kwa siku mtakazo ha, misiku na mishana na hali ya amani faqalu wakamwambia mwenyezi Mungu rabbana ba'id na safarina wa amola si bora ungetufanyia sisi umbali wa masafa yetu wa kufanya miji yetu ya yambale mbale wa dhalama wenzangu wasema nafsi zao wa dhalamu wakazidulumu nafsi zao badia ahaditha tukawapatiliza kwa kuangamiza tukawafanya wao mabaki kuwa ni hadithi za kuzungunzwa tu wamazzaknahum kullama mazakayn tukawachawanya chawanya kila mchawanyo inna fi dhalika laayatil likulli sabarin shakur Hakika ndani ya hayo kuna dalili za wazi kwa wale ambao wanavumilia sana na kushukuru za Mwenyezi Mungu. saddaka kad sadqa alaihim iblis dhannahu attaba'uhu illa fareq min almu'mineen. Mzima kwa kweli alithibitisha ibilisi hiyo yao dhana yake potofu. Wakamfuata na wengi isipokuwa wachache tu, wengi wakamfuata isipokuwa wachache tu katika waumini. Wa makana lehu wa alaihim minu sultani. Na shaitani huyu hakuwa juu yao na nguvu yoyote. hakuwa na uwezo yote. Wakuezo kuapotoshe kwa mguvu. Sio kwamba alikuwa na salu Uwezo wa ulazimisha watu wa Lakini wa tu. Wa wenyewe. Wa wenyewe. Wa wenyewe. Ndiyo na kumuafiki shaitani. Na kumtawalisha katika nye zao. Na manye zingu haka apatereza illa lina na'lam man yu'min yu bil akhirah tulifanya hivyo tuweze kumdhahirisha ajulikane wazi yule anayemwamini siku ya mwisho mimman huwa min hafisha aepukane na yule ambaye ana shaka na siku hiyo wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz wako ndio kila kitu ni hafiz qulud alladhina za'amtum min dunillahi uwambie uwambie muhammed makafirin habuaiteni wa wale mlioadai kwamba ni waungu la, wa la yamlikuna mithqala dharatin fi samawati wala fil ardi chembe moja ya atom ya uhumbi ya pumbi chembe moja ya pumbi mbinguni wala ardhini wama lahum fiihima min Na nawalahu hawana wawo katika mbinguni na shirka yoyote na mwezimu wama lahu min zaher na wala hawana msaidizi wala yanfa'u ash-shafa'atu indahum na wala hainufaishi uombezi mbele yake mbele yake mizingu haunfaishi uombezi. illa liman adzina lahu isfu huwa itakapo na yule ambaye ameruhusiwa mnyezingu hata idha fuz'a kulubihi mpaka pale atakapokuwa ameondoshewa ameondoshewa fadha katika zao. Kal watasema madha qala rabbukum alisemani ni mola wenu qalu lhaqa. wale waumini wa watajibu kwamba Mwenyezi Mungu aliyosema ni kweli wa huwa laziiun kabirun aini mkubwa ndi mtu, mtukufu na mkubwa mwenye uwezo na madaraka ya kufanya na nalolitaka. Qul man yarzuku-kum minas-samawati Waulize ardhi Nani izi Muhammad, nani kutoka mbinguni na ardhi. Qulillae, ikibana yibu ambieni Mwenyezi Mungu si mwingine. Wa inna au iyakum la ala hudan au fi dhilalin mubin. Na nataka nikufafanisi mti shiene kwamba sisi tuko makundi mawili baina yetu, ninyi sisi na nyinyi. Sasa sisi tutakuwa katika uongoho au nyinyi mtakuwa katika potevu madahia huo ndio kweli wa mambo na huo hauna bengine. kulu wambie la tusaluna amma am ajramna hamtuulizwe nyinyi yale maovu tuliyofanya sisi wala amma tamaluna wala sisi tutoulizwa yale maovu mliofanya nyinyi qul ajma bainana na rabbuna wa'ambia atatukusanya baina yetu mala wetu thumma yaftahu baynana bilhaqq kashattatu wake baina yetu ku hadilipo wa huwa al-fattaahu al-alim la inde muamizi mjuzi qul wa'biya tena aruni aruni allatheena alhaqqatu bihi nionyesheni wale ambao lam nasubishanae munyezingu walem nasubishanae munyezingu nionyesheni shurakaa mliomfanya kwamba ni washirika wa wake munyezingu kal hapana mwenyezi Mungu hana mshirika bali huwallahu alazizul al hakim bali mwenyezi ni yeye tu mshindi mwenye hikma ewe Mola tuongoze kwa hekima yako ewe Mola tupe ushindi juu ya zako maadui dunia yako kwa rehema yako ya akramal akramin wa ya arhamar